אזי במאמר כדבישין שהלטין, אזי הצדיקים מלבישים שהעלתם במאמר. ב. אבל איך ידענן קודם גזר דין בין לאחר גזר דין? על ידי המצוות שאנו עושים, יכולין אנחנו לדע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא. אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, שכר מצווה מצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. <coughs> וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים, כפירוש רש"י: וידבר משה אל ראשי המטות וכו', זה הדבר אשר ציווה השם. פירש רש"י: כל הנביאים נתנבאו בקו אמר השם. נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר כי בחינת כה הוא הספקלריה שאין המהירה וזה הדבר הוא בחינת הספקלריה המהירה ואלו יש בעבודת הבורא יש אדם העושה המצווה בשכר עולם הבא שאינו נהנה מהמצווה בעצמה אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה לא היה עושה אותה וזה בחינת כה הספקלריה שאין המהירה כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבאה לעת רחוק, היינו אחר עולם הזה. ושילום שכר נקרא בשם נביא, כי ראשי תיבות של יבוא ברינה נושא אלומותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר. הלוך ילך ובכור נושא משך הזרע שמצטייר בעשייתה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו, שישמח לעתיד. כשיקבל שכר המצוות. ראשי תיבות של יבוא ברינן נושא אלומותיו, ראשי תיבות נביא. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שאין רוצה בשכר המצוות אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו במצווה בעצמה. וזה בחינת נביא. היינו שילום שכר, בבחינת זה הדבר. ובחינת אספקראייה מהירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב בראייה יפה ובראה, כמו כן נהנה מהמצווה בעצמה ושכרו נגד עיניו. מי שהוא במדרגה הזאת, שעושה מצווה בשמחה גדולה כל כך עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לדע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. כי המצוות הן קומה שלמה. והם מכהין את כל הקומות, הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה. כי עולם שנה נפש, הם מקבלים נחיות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. וכתיב, כל מצוותיך אמונה. והקדוש ברוך הוא, הוא אחדות פשוט עם המצוות. וכשמעשי הקדוש ברוך הוא כתיקונן וכסדרן,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 הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו נמצא כשיש צער ודין בעולם שנה נפש אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ויתעצב אל ליבו וכמו שאמרו שכינה מה אומרת כלני מראשי וכולי וזה שנכנס בתוך השמחה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 וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בשבת זוכריהו מאחד בשבת היינו ששמחת ותענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת ירגיש בששת ימי המעשה שהם בחינת מעשה המצוות שבהם נבראו עולם שנה נפש וזהו ביומו תיתן שכרו שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן ולא תבוא עליו השמש שלא יעשה המצוות בשכר עולם הבא שיהיה אחר ביד שמשו, אחר מותו. ג. בעיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה בלבי. ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר הקמימיות שבלבו, שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, הוא לישרי לב שמחה. והקמימיות שבלב, מפשיטין על ידי רעמים. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. רעמים הוא בחינת כל, שהאדם מוציא בכוח בתפילתו, ומזה נעשה רעמים. כי איתה בזוהר, קלה נפיק, וערה בעוה מיתרה, אישתמה קלה לבריאתה. ודא אינון רעמים. ועיקר הרעמים הם מגבורות, כמו שכתוב. ורם גבורותיו מי יתבונן. בשביל זה שכוחו הוא גבורתו וכו'. והגבורות הן בחינת כוח וגבורה, שאדם מוציא את הכל בכוח גדול, והכל הזה פוגע באב מיתרה, היינו בחינת מוחין, שמשם יורדים טיפין טיפין. כמו שכתוב בזוהר, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוך. וכשפוגע ברע במיתרא, אזי השתמה קלה לבריאתה, היינו מבחינת רעמים. וזהו קול רעמך בגלגל, היינו בגלגלתא דמוך. כדערה בגלגלתא דמוך, נעשה מהקול רעמים, ונשמע לבריאתה. וזה פי ידבר חוכמות, היינו הדיבור היוצא מפי פוגע בחוכמה, היינו בגלגלתא דמוך, ועל ידי זה והגות ליבי וכולי. היינו שנתעורר על ידי זה הרעם, נתעורר הלב, כמו שאמרו, קול מעורר הכוונה. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כי מי שיש בו יראה, קולו נעשה רעמים. כי רעם מסיתרא די יצחק, כמו שכתוב, ורעם גבורותיו. ועל ידי זה דבריו נשמעים. היינו, נשתמא קלה לבריא כי תמן טליה שמיעה, כמו שכתוב, השם שמעתי שמעך יראתי. וזה פירוש גיבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו. איתא בזוהר, זכיין למי שמע קלין מלעילה, היינו, על ידי הגבורות נעשה רעמים, ועל ידי זה הלב שומע. והיינו, והגות ליבי תבונות, וכמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע. וגם דבריו נשמעין לבריאתה, וזהו לשמוע בקול דברו. וזה בחינת כל השופר, דה שופר של איל, ולא של יצחק, בחינת ורם גבורותיו. וזהו אשרי העם יודעי תרועה, יודעי די כא, שיפגע הכל במוח, בחינות עוה ומיתרה, ויהיה בחינת רעמים. ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. כמו שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת, ובקול שופר עליהם הופעת, שבקול השופר הופיע עליהם מקולות וברקים. ד. אבל צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות. כדי שיוציא את הכל ויפגע במוחו, יתאבד ממנו רעם. אבל כשגלגלת את דמוך אטום בטומאה, כמו שכתוב ונטמאתם בם, אזי אין קולו נשמע. גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הכל, כמו שכתוב ורעם גבורותיו, שלא יהיה לו יראה חיצונית, וזה אם אין ירע, חוכמה, אין יראה. אם אין יראה אין חוכמה. בזה הוא ירד גבריאל ונעץ קנה בים. פירוש, מהשתלשלות הגבורות, היינו יראה חיצונית, נעץ קנה בים החוכמה. קנה דה בחינת קול היוצא מהקנה, היינו, על ידי השתלשלות הגבורות, שהיא בחינת סוספיתא דדאווה, יראה חיצוניות, נשאר הקול נעוץ באטימת השכל, ולה השתמע לבריא אתה, והעיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ. וזהו גער חיית קנה, כדהית בזוהר, קנה חטא תשבר ותעשה ממנה ה, ותעשה מותיות חמץ מצה, היינו שלא תחמיץ חוכמתך. וזה לשון גער, לשון מריבה, כי מצה לשון מריבה. דצדיקאיה עבדין מצותא בסיטרי נכרנין, דלא יתקרבו למשכנא דקדושה. היינו, כשתשמור את חוכמתך, שלא ייכנס בו חוכמות חיצוניות, שלא תערער ביורים רעים, שהם בחינת קנה דסיטרא אחרא, כנגד קנה חוכמה קנה בינה דקדושה, על ידי זה תינצל מבחינת חמץ שהיא סיטרא דמותא, כדאיתה מחמצת טמן סיטרא דמותא. ותאמין כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סיטרי החנין. בזה פירוש אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים טלים. לשון תלונה ומריבה כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, תדע שזה משמיעין אותך תוכחה אל שפגמת בטיפי מוחך. שעל זה נאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים שאתה דבוק בסיטרא דמותא מבחינת חמץ, מבחינת יראת גבריאל וכו'. ותדע שנעץ כנה היינו חכמות חיצוניות נרוצים בים חכמתך ובוודאי אם לא היה נפגם מוחך לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים מחמץ למצה, מחטא לה ותשוב מיראה רעה מכל פגום, מחכמה פגומה, ליראה טובה, לכל טוב, לחכמה טובה. וכשתשמור את מוכך מבחינת חמץ, שלא יהיה אטום, אזי יפגע קולך בגלגלתך, ויתאבד רעב, ויתפשט הקמימיות שבלבך, ואז תזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב שמחה. וזה פירוש ענך בסתר רם, אבחונך על מי מריבה סלע. מי מריבה זה בחינת מצע, בחינת מוחין, על ידי זה נעשה רעמים. Hey. ותדע שצריך לשתף הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה, כמו שכתוב, בגבורות ישה ימינו, כעיקר התגלות על ידי החסדים, כמו שכתוב, שב לימיני, וכן צריך לשתף אהבה עם העירה, כדי שיתעבד רעמים. וזה מסיתרא דימינא, מוך חברה כחספא. וזה ביש ובים, היינו ים החכמה, לפנות בוקר, דא בוקר דאברהם, בחינת אברהם או אבי, לאתנו, דא גבורות, היינו בחינת כל רעמך בגלגל. וזהו מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, כי עיקר התגברות על ידי האהבה, כמו שכתוב, שב לימיני וכולי. וזה פירוש של הכבוד, אל דא חסד, כבוד דא חוכמה, כמו שכתוב, כבוד חכמים ינחלו, יראים דא בחינת רעמים. היינו, הגבורות בחינת רעמים צריך לשתף עמהם אהבה. כדי שיפגעו בכבוד בבחינת חוכמה, שיתאבד מהם רעמים ותתגבר על אויביך, כמו שכתוב שב לימיני וכולי. וזה פירוש: אמר רבא אברברכנה זימנה חדה אבה אזלנן בספינתא ושגאי ספינתא בין שיצא לשיצא דקברא תלת היומה ותלת הלילותה איהו בזקיפו ואנן בשיפולה וכי תמה לה מסגספים תטובה, כי עת הרב דימי אמר כמכם קומקומה דמאיה מסגשיתין פרסה. ושא דפרשה גירה וקדמה לאי היא. ואמר ולשי אהו גילדנא דיימא וי דאיתלה תרי שיצה. רשב"ם שיצה סנפיר בין שיצה לשיצה סנפירין בגב הדג אחד לצד הראש ואחד לצד הזנב. איוב הזקיפו, שהיה הולך כנגד הרוח, ואנא נזלנן בשיפולת, כמו שהרוח הולך, דמיים של ים אינם נובעים, אלא על ידי הרוח הולכים בהם. כמי חם קומקומה דמיה, כשיעור שמחממים קומקומה של מים חמים, ושדיה פרסה גירה, כשהיה שום אדם יורה בחץ ובקשת, על שפת הים לארץ, אבי אה חזינן דקדמא לספינתא לחץ. ספינתא לשון חשיבות דא בחינת גבורה, יראה, כמו שכתוב יראת השם מיוצרו, שהיא עיקר חשיבות. שיצא לשון צרה, כמו שכתוב ואכלה אותם כרגע, ותרגומו ואשצה יתעון. תלת היומה וללבותה דא בחינת מצוות שיש בהם מושכלות ומקובלות וחוקות. וכתיב בהם והגיתה בואו יומם ולילה. היו בזקיפו ואנא בשיפולי, זה בחינת ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בראשיו. כמרחם קומקום אדמאיה, דא מוחה, כמו שכתוב, ונוזלים מן לבנון. מאזגשית אין פרסה, דה בחינת גבורות, שישים גיבורים. ורם גבוהותיו. וכי שדה פרשה גירא, פרשה זה בחינת חסד, שהוא מוציא לאור תעלומות, דברים המצומצמים, ומפרש אותה. גירה דע שלך חיציך ותהומם, דע בחינת שב לימיני וכו'. קדמה לאי, דע בחינת יראה שהיא קודם, שהעירה היא קודמת, כמו שכתוב ראשית חכמה וכו'. שרבא ברברכנה סיפר שהלך כל כך במידת היראה וראה גודל כוח היראה עד שיכול להבין על ידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין וזהו בן צ'יצה וכו' ואדם מפרש איך יכול להבין? היינו על ידי המצוות שהם מבחינת תלת היומא וכו' יכול להבין ודווקא כשעושים אותן בשמחה ועל ידי שמחת המצוות יכול להבין כי הקדוש ברוך הוא משמח במעשיו, והשמחה היא מלובשת במצוות כנ"ל. ואנחנו משמחים למטה גם כן בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו, ואין רצוננו בשום שכר, אפילו שכר עולם הבא כנ"ל. וזהו איהו בזקיפו ואנן בשיפוליה, לפי שמחתו כן שמחתנו, ועל ידי זה אנחנו יכולים להבין. ועדה מפרש איך להשיג בחינת שמחה על ידי בחינת רעם וזהו כי עתה רב דמי אמר כמכם קומקומא דמאיה וכו' היינו בחינת כל רעמך בגלגל שיטין זה בחינת גבורות הפוגעין בגלגלת ונעשה ממנו רעמים והשתמה קלה זה בחינת הכל מעורר הכוונה בחינת לא נבראו רעמים וכו' ועדה אמר שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא על ידי חסדים, וצריך לאכללה שמאלה בימין הכנ"ל. ואף על פי כן צריך לאקדמה את העירה, כי בעל אבדה מחזיר על אבדתו. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דרכו של איש לחזור אחר אישה, משל לאדם שעבדה לו אבדה וכו'. פירוש, כי אהבה הוא בחינת איש, ועירה היא בחינת אישה, כידוע. ועל כן צריך להקדים את היראה, כי אז תבוא אליו אהבה ממילא, כי אהבה הולכת ומחזרת, אחי יראה תמיד, כי בעל אבדה מחזיר האבדתו כנ"ל. כך שמעתי מפיו הקדוש בפירוש. וזה בחינת וכי שדה פרשא גירא וכו', ואמר אבא שיהי אי גילדנא דיימה וכו'. גילדנא הוא בחינת שם א' ג' ל' א', שהוא בחינת גבורות, כי יורשי תיבות, אתה גיבור לעולם השם כמובן. כי גילדנה א' ג' ל' בשם אדנות בשלמות, היינו שם א' ג' ל' א' כנ"ל. וזה פירוש בחצוצרות וקול שופר וכו', היינו, על ידי בחינת כל דנפק כנזכר לעיל, על ידי זה ירעם הים וכו', נעשה בחינת רעמים. מבחינת כל העמך בגלגל, תבל ויושב ובא, תבל ליבה וער כנדילה, כמו שאמרו לא נבראו רעמים וכו', כי תבל אותיות תו לב, תו לשון רשימה, כמו שכתוב והתבית תו, שנרשם הכל בלב, כמו שאמרו לא נבראו רעמים וכו', ועל ידי זה נערות ימחרו חף, מבחינת שמחה כנ"ל. ולישרי לב שמחה, ועל השמחה יחד הרים ירננו, רינה לשון תפילה, כמו שכתוב לשמוע אל הרינה וכולי. הרים בחינה הצדיקים, היינו, על ידי שמחת הלב יכולים להתפלל ולהלביש את תפילתן במאמר, כשיבינו כי נגזר הדין. וזה פירוש יחד שמלבישים תפילתם בסיפורים יחד.